especial informatiu. Les sis estacions de muntanya de ferrocarrils de la Generalitat han programat activitats de Nadal que passen per fer cagar el tió, la visita del Pare Noel, actuacions, vermuts musicals i rebel·les de Capdany. Les sis estacions, la Molina, Vall de Núria, Vallter, Portainer, Espot Esquí i Buita Ull, han arribat a Nadal amb els dominis esquiables oberts. Quatre espais culturals de la Generalitat acullen el projecte Taula Parada, recrear els costums dels àpats de Nadal i la cultura gastronomàtica astronòmica catalana. Són a la cartoixa d'Escaladell, la canònica de Santa Maria de Vilabertran, la Casa Museu Prat Riba i el Castell Monestir d'Escornalbou. Interior fa recomanacions pels joves que surten de festa aquests dies. S'aconsella portar la documentació, tenir localitzades les vies d'emergència i evacuació del lloc on són i no llançar material pirotècnic en zones amb molta gent o a menys de 500 metres d'un bosc. Generalitat de Catalunya. Oh mm -hmm. Pa, de per pa' tu y pa' mi de perdida Pa' tu y pa' mi de perdida de Nadal de l'Onze, no te'n quedi sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'Onze, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim una extra di·lusió. A tots els que jugueu a l'Onze, ben jugat. Juga't responsablement i només si ets major d'edat. Espectacles, esports, concerts, natura, sortejos explosius. Amb el Super3 gaudeix d'un munt d'aventures pensades només per a tu i la teva família. Registra't i festa super. Amb el Súper 3 tindràs tot un món a les teves mans I descarrega't la per no perdre't res I ja hi tornem, els dinars amb la família Aguanta els nens que sempre es barallen L'àvia que si has de menjar més La cosina que diu el vers de Nadal per rasca butxaques. Nadal és molt més que això Ah, jo passo Va, fem un vermut miró abans del dinar? Mm, però només perquè així arribo tard i els he d'aguantar menys estona Celebra Nadal com tu vulguis Però celebra'l amb vermuts miró Atenció, perquè aquest Nadal seré el teatre! What? Sí, Jonsi. Serem el teatre fent l'espectacle d'en Tito! En Tito i en Jonsi seran el Teatre Tívoli de Barcelona. Que xulo! I tu, què hi seràs? Doncs afanyet i compra ja la teva entrada! Del 23 de desembre al 7 de gener. Aliments d'Aldi, ja ve Nadal! Qui té la millor qualitat? En filet! Aquesta setmana tens el filet marinat amb boletos a només 7,49. Per qualitat, preu i varietat, a Aldi el teu Nadal sempre guanya. Així de fàcil, així d'Aldi. Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent... I necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Ja estàs altre cop amb grip, febre, malestar i congestió i secreció nasal. Val la pena haver-hi un remei tan senzill que el que el gripe forte amb la seva combinació d'actius combat els símptomes de la grip i del refredat a partir de 15 anys. Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu a farmacèutic. Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truc al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Són molts els que busquen aquesta energia capaç de posar la pell de gallina i de fer-lo sentir que estan més vius que mai. Tan sols uns quans troben la resposta. Navegam me Toyota RAV4 Electric Hybrid i endollable. Descobreix allò que és indescriptible. Més informació a toyota.es. T'esperem al nostre centre oficial Toyota i Pontmotor Vallès a Sabadell i Sant Cugat del Vallès. A Cosmobroc Senda fa més de 40 anys que som la teva corredoria d'assegurances. Particulars, autònoms o empreses, llars, salut, decessos, pimes... Estigues tranquil, perquè quan algú hi entén, tu te'n desentens. Cosmobroc Senda. Som a Barberà del Vallès, a Consell de 142 i a Cerdanyola del Vallès a la plaça Goya 1. Viu el Nadal Perfecte a Mataró Park. Les trobades, la companyia, els recals, els grans sopars i llargues sobretales, la il·lusió dels nens. Ei, hey, Mataró Park porta moltes sorpreses. Estis atent a les nostres xarxes socials i guanya molts premis. El Nadal Perfecte a Mataró Park. Per celebrar un moment especial, res millor que una sortida en el catamarà Orsom. Esdeveniments corporatius, celebracions privades o sortides públiques. I si et va la música en viu o vols un vermut, apunta a una de les sortides diàries des de Barcelona o Lloret de Mar. Catamarà Orson del grup Sensation. Més info a barcelona el vull, el tinc. El vull, el tinc. El vull, el tinc. El vull, el tinc. El meu qui, el vull, el tinc. Aquest Nadal, el meu qui, el vull, el tinc. Estrena un qui aquest mes de desembre amb condicions especials. El vols, el tens. Què estàs esperant? Condicions especials fins al 27 de desembre de 2023. Més informació a kia.com. Kia, descobreix el que t'inspira. Vina a Integral Car. Concessionari oficial Kia Sant Cugat del Vallès i Terrassa. Ho visita'ns a integralcar.net. Hi ha moments que et fan sentir únic. Nits que et fan sentir especial. A Mirable som experts en aconseguir les dues coses El diumenge 31 Festa de cap d'any Mirablau Dues begudes més còctel de benvinguda I cotilló 50 euros entrada anticipada Amb zones privé i premium Comença l'any de la millor manera Entrades a mirablau mirablaubsn.cat A partir d'ara pots recuperar i compartir La trucada despertador que vulguis No m'ho puc creure de veritat Feta el matí la mare que el va parir qué bonito, qué bonito. Entra a flashback.cat Apartat, recupera la trucada despertador I troba la trucada a la teva parella, amic, amiga, papa, mama, germana, germà, cunyat, cunyat, avi, llària, cosilla, cosilla... M'has fet molta il·lusió. Al matí, la mare calma va parir i et facilitem la feina. Ja ens faràs cada dia. Recupera la teva trucada despertador a flashback.cat o a l'app de flashback. Al matí, la mare calma va parir, et despertem les orelles. <t 'està> Tens un assistent intel·ligent que quan li dius... Posa flashback... Molt bé obrint flashback. Flashback. flashback. flashback. flashback. flashback. flashback. flashback. flashback. flashback. Et posa Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Si son el Flashback, és un éxit. This is my station. Flashback. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we Thank uh you. -huh. Te me taukando, hay luna llena y la loba estamos cazando. Cayen el party, como volando. De un par de paso y vi que me estás mirando. Oh, oh, oh. Te acercate y me de hacer que un poquito que te quiero conocer te lo muevo en HDPE un PRHP, una hora todo teja si directo para hotel te traen uno no se ve.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 Els dies d'estiu, les nits de la fresca Banyant-nos al riu, petons i cançons A la platja de Tamarè I és que amb tu... Avorril se no me contes, contes Ara tinc de tot menys hores mortes Eixos andorrials pels quals em portes Partint-nos el cul fent-nos bromes tontes I jo sé que rius de lo mal que cante Que si fos per mi haguerem mort les plantes I ara es perseguim seguir m'amputaes i trampes M'he tirat un peixaxe a les mantes És que per mi els teus defectes són tan espectaculars Ningú podrà fer-me dubtar Que vull estar jo vull, estar vull estar jo vull estar amb tu La teva veu comença el dia La promesa d'una alegria Que viu entre els teus gestos quotidiens Em quedaré amb tu per sempre A la vora de la primavera Que desplegues general i és que per mi els teus efectes són tan espectaculars Especial. Ningú podrà fer-me dubtar Que vull estar, oh, oh, oh, oh, oh. vull estar amb tu Jo vull estar amb tu tu Jo vull estar amb tu Llevo un no so <laughs> no, no. a buscar una cosa para vernos. Solo And then no me dejen el waiting vamos echarle polvo frenly en el asiento atrás del frenly el tanning el training es que mi frente nada fake super potente y si toca los trente y si no untamos somos cafeína con mate le dista lo mejor que mate La tengo haciendo yo Pa tí, pide mamá, lo que te tira no está en na, no está en na, politoria que su La noche contigo soñaba, yeah. ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. Dale, toma Carolina, que no hay fuck, let's talk, more fuck, I son I got my them car with my watching god, but then our my buddy, como tapita te disparo rápido, it's a rapper. Alcoholismo en el den, ya no frena cuando miente el vino mi Selena, cómo se Carten la borrachera. Ta torte la biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo na, na, na, na. darme las de vagabundo. Yo que esme confundo y creo que voy a olvidar. Tú eres ese vacío que no lleva llenar. Puedes acercar a cuando me va a me se como si nada, a a ti que ya no siente nada ya no te hagas la idea. decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay ay ay, ay pase el tiempo, pasarteraborraetera nananana ta tuarte la vida entera no te va a ayudar olvidarte de un amor que no se va a Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na. darme la se va a ahundo nananana me confundo con que voy olvidar tu eres que no lleva llenar y si tu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 Pasarte la horra, no me la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo. Na, na, na, na, na. la señal, punto nada na, nada. Na, na. Y a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú le daste ese vacío que me lleva llena. ¿Cómo estás, amor? Pero mejor así uranchadita de ese color no ailes así que me da calor tu pega más duro que el reggaetón se te nota en gimnasio cuando lo haces despacio sé que no soy tu novia pero te quiero obvio ay, ay, ay, ay.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 Olvídate de un amor que no sé va acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va llenar Una ràdio Tots els èxits Masterpiece, to waste time on the masterpiece, uh, you should be rolling with me, you should be rolling with me, uh, you're a real-life fantasy, you're a real-life fantasy, uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously, talk to me, baby, please. I'm going up this, sweet, baby, oh uh -huh. Please let's still live in informatiu. Les 6 estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat han programat activitats a Nadal que passen per fer cagar galtió, la visita del Pare Noel, actuacions, vermuts musicals i rebel·les de Capdany. Les 6 estacions, La Molina, Vall de Núria, Vallter, Portainer, Espot Esquí i Buita Ull han arribat a Nadal amb els dominis esquiables oberts.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 No flashback No necessit. Flashback Flashback Flashback Aquest és l'èxit de la setmana flashback. Ara que ens costa tant Trobar un forat per veure'ns Ara que costa tant Oblidar que ens hem fet mal Ara que costa tant Riure fort Sense sentir que t'hi el cor i obres la porta i totes es fon. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I ara som a taula i tothom parla la vegada. Us miro un per un avui, per fi em sento a casa. El tieta amb la forquilla pica una copa de vidre i explica alguna història que entra allà. Grimes per riure. Festa tan sabat i brindem per nosaltres i els de dalt. I reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tan de bo no es quedés eternament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 de tants i brindem per nosaltres i els de i brindem per nosaltres i els de music only. I want to feel the heat, I want to own the night. I want to feel the beat, I want to dance tonight. I want to lose myself, I want to come alive. I want to feel the love going to overdrive. El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim una extra d'il·lusió. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.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 Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Ja estàs altre cop amb grip, febre, malestar i congestió i sacresió nasal. Val la pena d'entir un remei tan senzill? Que Locatil Gripe Forte, amb la seva combinació d'actius, combat els símptomes de la grip i del refredat a partir de 15 anys. Ferrer Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu a farmacèutic. Soc al Daniel i he treballat en diferents sectors. Ara feia més de dos anys que estava sense feina estàvel. I el certificat professional m'ha permès ampliar les meves competències i treballar en un àmbit nou. Els certificats professionals són una oferta formativa pràctica disponible al llarg de l'any i cobra les portes al mercat laboral. Són una titulació oficial per trobar feina, reinventar-te, formar-te. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Aquest Nadal, celebra amb els nous galets d'Aneto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Amb el manteniment del Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics oficials de Barcelona trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es. Viu el Nadal perfecte a Mataró Park. Les trobades, la companyia, els regals, els grans sopars i llargues sobre taules. la il·lusió dels nens i Mataró Park porta moltes sorpreses. Esties atent a les nostres xarxes socials i guanya molts premis. El Nadal Perfecte a Mataró Park. Obrim cada dia d’aquest Nadal i tots els diumenges fins al 7 de gener. Hi ha moments que et fan sentir únic, nits que et fan sentir especial. A Mirablau som experts en aconseguir les dues coses. El diumenge 31, festa de cap d'any Mirablau. Dues begudes més, còctel de benvinguda i cotilló, 50 euros d’entrada anticipada. Amb zones privé i premium. Comença l'any de la millor manera. Entrades a mirablaubsn.cat Flashback I'm gonna ride there when I wanna All these other girls are tempting But I'm emptied in your butt And they say Quella trucada d'espertador que vulguis. No ho no, creure, de veritat. Fet al matí i la mara cal va perí. Entraflashback.cat. Apartat, recupera la trucada d'espertador mm -hmm. i troba la trucada a la teva parella, amic, amiga, papa, mama, germana, il·lusió. Al matí i la mara cal va perí et facilitem la feina. Hem ja la teva trucada d'espertador a flashback.cat o a l'app de Flashback. Al matí i la mara cal va perí, adespertem les voralles. La Ràdio Musical de Barcelona. 106.1 Un èxit drede l'altre. Som... Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Yeah. Yeah. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head.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 misery i put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 bed there with no hair oh and no I can't smoke hair oh yeah give me the chance and now oh, yeah go there. I said what I said I bad be famous instead I let all that get to my head I don't care I paint the tone red right I said what I said I bad be famous instead I let all that get to my head I don't care I paint the town red sits I don't need a big feature or a new side kit I don't need a new fan cause my boo like it I don't need to wear a wig to make you like it I'm a two- tight doing new white win throw a shot like you trying to have a foot fight then all my ops waiting for me to be you I bet say i got drive i don't need a car money really odd that we feeding for I'm doing things they ain't seen before bands ain't dumb but extreme is sore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 ja no supura un llam al cap em recorda que perduran totes aquelles nits fent moure la cintura et deixo anar obro la mà és un regal haver viscut mil aventures ja sé que és l'hora que has de marxar, ja marxar. Que vols que et digui ja m'entenc però em cardemal hi ha una amistat que ho supera tot encara que es trenqui el món camina llum Ditjo que el camí que trobis sigui bo Que una cançó torni records de casa Aquí ja ho saps, al poble mai passa res de nou Tot és igual que quan vas anar-te'n Explica'm les llunes que has vist caure mar enllà Sobre quins cims has desplegat les ales Digue'm com és el món que cops ens fa tan mal Digue'm si està valent la pena el viatge Ja sé que és l'hora que has de marxar és que ti ja ho entenc prou cara de Hi ha una amistat to supera tot no cara que es trenqui al món. Camina llluda les pors quan et plogui a dins quan et cremi el pit sempre seré aquí camina lluny tot és igual La lluvia Soc més català que les joves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció com pujo pedra forca o faig trekking per Montserrat. Ah. Jo que voto convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi. Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni amb pintura els periculs de Sarrià. Jo que... Jo que l'udupubre, les urnes, goldre pionines i porra. Jo, que... jo que porto l'estelada, aquí tatuada i tiro barras amb el poc de fa Català, que el pi de les tres branques o la guita de la patú. Jo que sóc un gran entès de la cobla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sóc més radical que un oient de la sultana, cremant orquinaona mm. Jo que de la Rosalia sempre escolto un millionari. jo sóc més de figa a cinc a Jo que sento devoció per romesco i els calçots. i el pa amb tovàques sagrats. Jo no guanyo gràmit perquè canto en català, no em facilis amb el dits Què passa a a Pijama, en la cama una tigresa estas Així si encalcem els nostres objectius. Només així els aconseguim. Trenquem barreres, superem obstacles. Així aplanem el camí. Compartim el camí. Gaudim del camí. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al Grup Social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte braç a braç. Grup Social 11. Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així. No necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Ja estàs altre cop amb grip, febre, malestar i congestió i secreció nasal. Val la pena haver-hi un remei tan senzill que lo que té gripe forte amb la seva combinació d'actius Combate els símptomes de la grip i del refredat a partir de 15 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu a farmacèutic. Hola, sou l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de l'humitat. La pluja fa que l'humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Torna en Music El 29 i 30 de juny, 3 esdeveniments únics. El dissabte al matí, en Peter presenta el Mundial de Youtubers. I a partir de les 6, molen los 90XXL amb els millors cantants. I el diumenge, un número 1 del món, David Guetta. Andorra Mountain Music 2024. Entrades a Ticketmaster, amb la col·laboració de Crea en Crèdit Andorrà. Més info a visitandorra.com. Ei, aquest truc t'ha quedat brutal! Ara ja podem pujar els vídeos i tenir moltes visites al nostre canal. Per fi! Per fi no, per fibra. Ara podem fer les consultes amb la nostra metgessa sense desplaçar-nos. Per fi! Per fi no, per fibra. El govern de Catalunya desplega la xarxa de fibra òptica Pública perquè la connectivitat arribi arreu del territori. Per fi no, per fibra. Igualtat d'oportunitats al país. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. No cal gaire per canviar la vida d'una persona De vegades n'hi ha prou amb un minut Un somriure Una conversa Una paraula o una abraçada De vegades n'hi ha prou amb un segon Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses Pensa en tot el que hem assolit en 85 anys 11 85 anys són només el començament amb el manteniment del Servei Tècnic Oficial de Saunir Duval s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics oficials de Barcelona trucant al 93 305 0382 o a saunirduval.es. Ai, el mític forn mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaimades, els minicruissants, el pa i les coques... Mm. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes. Flashback. Can you blow my whistle baby? whistle, baby? let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Hell, we... your love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego, I'ma damn change, order more champagne, pull a damn hamstring, trying to put it on ya, yeah. let your lips bend back around, come up, slow it down baby, take a little low, my whistle baby, whistle baby, let me know, girl I'm gonna show you how to do it and we start real soon. és que el teu cotxe sempre escoltes Flashback, Flashback. Gràcies per enganxar-vos a Ràdio Flashback Mararans, bona tarda, bona tarda Vinga, arrenquem aquesta, no vora'us És l'èxit de la setmana, Flashback La ràdio amb més èxits Flashback La ràdio musical d'Osona 93.2 yeah. Flashback Això és Flashback Flashback Flashback, Flashback. Flashback. Tots dos èxits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 la història i tard i ara ens toc que recull maletes cada maigs dilluns i toquen a curar al final Tot lo vol algun dia s'acaba i és normal quan esta porent el sol pujo el cotxe i tornem a casa Ja arribem en breu Escoltem un disc d'Estopa I un del canto de Loco Un capítol de crims I quasi que arribem Jo vull el teu copi Copi, copi, copi Amb les finestres baixades Mentre sona el goti, goti Valgo a fer I amb la llista de les poti Aquí només sona en hit Torna pata qui no voti Voti, voti, voti no vull el teu copi amb les finestres baixades mentre sona el Coti-Coti amb el guafet atirant i amb la llista de l'Espot i aquí només sona git git Malauradament final Tot lo bo algun dia s'acaba i és normal Quan t'està ponent el sol pujo al cotxe i tornem a casa a casa sa It's number one for new music. La, la, la Radio Dals, número uno. Whoa. Mm -hmm. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around, every party in L.A. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one oh. I know that dress is coming Me estás buscando Hay luna llena y la loba Estamos casando Caí en el party Humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando oh, oh. Te acercaste y me pediste Fuego pa' ensendarte un flon Ni lo pensé Te lo que de la boca Lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Quemón un poquito que te quiero conocer tengo nuevo en HD un PRHP una hora dos botellas y directo para lo te tras el se ve A wreck of emotions Ready to go whenever you let me know The road is long So put the pedal into the flow The energy on my trail My energy unavailable I'ma tell him I, I still have a go Hey, when I fly my try to the top I've been out of shape taking out the box I'm an astronaut I blasted off the planet rock it cause catastrophe And it matters more Because I had it And I had I thought about wreaking havoc On an opposition kind of shocking They want it static With position I'm automatic or the back I ain't talking Second packet Pack it up on panic Batter, batter Up who the baddest It don't matter Cause we is your thug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 I'm done. Només puc pensar en tu, tu, tu, tu, tu, tu, des de que t'he vist avui, ab... ui, ui, ui, ui, ui. no, que passa? Crec que m'he enamorat. Si això s'acaba, tindré el cor trencat. Amore, tu i jo ja seré portada de la molt de temps que estic amb la sola i ara només puc pensar en toit, toit, toit, toit, to toi, toi. perquè tu sigui el meu amor, El nuevo amor peligroso de pies homas Esta beautiful no Es ya chosa que va a tener el cor que estresar a yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Suelta Baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime te recojo. Ella ama manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando de que menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más del pino tinto. Me pedió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quincó Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención por que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame risa, relambe El pinto rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te co.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 Llena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu calmme-lo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro But my station is Flashback. All the hits I've been up a couple days I've been Like the thunder The scenario Tupac I get around like a merry-go-round I am on top of the pedestal shoot I am so sick I need medical puta. I learned that shit down in Mexico <laughs> The rhythm the rebel knew when they prove I beyond a new level oh, yeah. That's how we do when we build it we building like Lego oh, yeah. Feel on the fire you're dealing with fuego Esta I am addicted I never quit Won't stop. <laughs> hey, hey, hey.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 oblidar que ens hem fet mal ara que costa tant riure fort sense sentir que t'hi el cor vas i obres la porta i tot es fot. i és nedar i em fas una abraçada que parla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 aval i brindem per nosaltres i els de dalt i reconec una llum diferent que travessa el menjador d'am Esport que es practica el matí i la mare que el va parir. Les preguntes més friquis i fudis entre dos rivals. Si atreveixes... El guanyador s'endurà una targeta regal valorada en 100 euros per menjar amb qui vulgui i els cops que vulgui al Nacional Barcelona. Quatre restaurants i quatre bars sota el mateix sostre modernista. Aquest dimecres arriba el tenis telefònic del va parir i el multiespai gastronòmic al Nacional. El matí i la mare que el va parir, de dilluns a divendres de 6 a 12 a Flashback.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 Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. Quan vulguis esquiar, Trio Pirenés. Les estacions de Formiguera, Cambra d'Asa i Porté per gaudir de la neu i l'esquí al millor preu. Durant aquest mes de gener, el talonari de 20 forfets, no nominatius i vàlid per dues temporades, a preu de promoció. 590 euros. Trio Pirenés. Un forfet tres estacions. A la Cerdanya i al Capcer. Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions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 Viu el Nadal perfecte a Mataró Parc Les trobades, la companyia, els regals, els grans sopars i llargues sobre taules, La il·lusió dels nens Ei, hey, Mataró Park porta moltes sorpreses Estigues atent a les nostres xarxes socials i guanya molts premis El Nadal perfecte a Mataró Park. Nova furgoneta Nissan Townstar Professional 100% elèctrica per 290 euros al mes més IVA amb l'ajuda del pla Moves Inclosa. Amb un motor més eficient, sense emissions, silenciós i amb un cost de funcionament menor que els vehicles de combustió. Quadis llançar, concessionari oficial Nissan a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just d'Esvern i Sant Boi de Llobregat. T'espera un 2024 replet d'èxits. Entra l'any nou amb els èxits de Flashback. De dos quarts de dues fins a les cinc de la matinada, Festa Live and Loud a la nau 2 de Can Oliveres de Martorell. Amb Carles Pérez, Andreu Preses i el gran Germán. Festa Live and Loud. Entrades a la web entrades.mars.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 After nine minutes she come back for more She take out the shoes and pound it all through Then she look out, look out like a sword Then she approach me just like a cure Me knows that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure Tell her you, me a do, so up on my back. la trucada despertador que vulguis. No m'ho puc creure, de veritat. Feta el matí i la mare que el va parir. Bueno, bueno. Entra flashback.cat. Apartat, recupera la trucada despertador mm. i troba la trucada a la teva parella, amic, amiga, papa, mama, germana, germana, cunyada, avi, llarga, cosilla, cosilla. fet molta il·lusió. Al matí i la mare que el va parir et facilitem la feina. Ja em s'ha d'estalvi dia. Recupera la teva trucada despertador a flashback.cat o a l'app de Flashback. Al matí i la mare que el va parir et despertem les orelles. És un app acostumada al Entra-hi. Segur que se t'enganxen les cançons i nota les treus del cap. Hey, Cyrus, Hola, som este Ijo Mas. Descàrrega gratuïta a, a la teva App Store. Flashback. La ràdio musical del Ripollès. 91.0 Tots els èxits. Flashback. En una sola ràdio.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 en els jocs que t'agrada guanyar La vida tranquil·la en els dies d'estiu les nits de la fresca banyant-nos al riu petons i cançons a la platja de Tamarèl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 i escapar- que per mi els teus defectes són tan espectaculars Ningú podrà fer-me dubtar Que vull estar amb tu Però Jo vull estar amb tu Jo vull estar amb tu Lemon tour said you I you see but I can't out I've been next to you all night and still don't know what to about You keep talking I found the love We fed We're kids, but we with... saw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 Diuen que serem una més de la família. I just el mateix en què va marxar la vida.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 Va i ens diuen que una més la família. I a sobre va tocar jugant mil·lies i jo em sentia protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia, sempre seràs la gran de la nova família. Va i més germana d'infravista, treu un sobret una pista, un dibuixet que ens fa ser avis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 And she said, when I need something sweet, I'll be coming over to you <laughs> That girl was knocking, knocking, in the middle of the night Wearing nothing but a robe that she took off inside And she said, boy, I'm getting cold, is what I need you to do baby quí Que no hi ha bona bo sense alquitty A la pitada de ball es veuen passos malaits Requitir quitir, Kitir,t'n fa requi Passeja buscant pastís I cada solter de la sala buscant amics Que no hi ha bona boda sense el riqui -tí. De cop quan de tu vas, jo vengo d'allí Riqui-ti, riqui-ti, riqui-ti, tothom fa riqui-ti A la pista de vall es veuen passos maleïts Un la vau de bat sobre qui és qui Fins que l'home tan separi tots riqui-ti Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades. Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.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 David Guetta Andorra Mountain Music 2024 Entrades a Ticketmaster amb la col·laboració de Crea en Crèdit Andorrà Més info a visitandorra.com Aquestes festes vas amunt i avall per dinar a casa dels pares dels germans o dels sogres La bona notícia? Les benzineres de Bonària són les més econòmiques de l'estat segons l'Ocu Aprofita aquests preus tan ajustats Tens una xarxa de 61 benzineres Bonària amb segell de qualitat SGS al teu servei Bon viatge i bones festes amb Bonària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 tens un assistent intel·ligent que quan li dius Posa Flashback Molt bé, obrim flashback. flashback Flashback Flashback Flashback Flashback Flashback Et posa Flashback Flashback La ràdio musical de Girona 100.7 Flashback La ràdio musical d'Osona 93.2 Flashback Where the winter nights Don't ever sleep So this life's Always with me The ice inside my face Will never bleed Mom. Mom. Every time You try to fix me I know you'll never find That missing piece When you cry That I'll never leave I always sacrificed Your love for the war of the night I try to put up a fight. the toughest parts when you beat like it's the end Cause life is still worth living, yeah this life is still worth living I you down and pick you up and fuck like your friends But don't be catching feelings, don't be out here catching feelings Cause I sacrificed your love for the war of the night. I try to pull up a Grenade It's the neat thing. de la teva que vol atrapar-me que jo l'únic que sé que no vull ratllar-me i si no hi ha tema, ja veurem què passa No recordo una nit igual vam acabar el i sal i no sé què fem amb els teus ulls que se'm van quedar gravats i si t'agafo per la cintura i toma m'envoltes contra natura, seguint el ritme que no s'atura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 tot el mercat, no ell pots treure el cap Si vols aquest secret, per tres laures de canviar. No en vull saberre Bot i per Bot i perquè tu no, no creuerte la mirada per. Bot i per tot, No en crec ni història has inventadat i per bot. Tan tu ja no em puc creure res, Hola cona, soy Serrat. Vaire la va de vamos a buscar una cosa para vernos. Solo tiene que indicar Dancing, hey. baby no me dejen el waiting, no. vamos echarlo que polvo, friendly. en el asiento atrás te el benley, me gusta el dancing, el training, es que mi frente, ama frente su polvo, autenty y acá si tocalo, twenty, y si no un tamo somos un café y con mate P'a ti, pide, mamá, lo que te tira no está en na, no está en na. Víjelo, fue por la historia que subiste. Cierto anoche contigo soñaba. Tú te irritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. I know. Imagina, humed gala en la sala, mi invitada, el tema es que tú modeles sin nada. Mientras yeah. los no lo tiene cubo el más. Porque en LA estamos en no hay pubs. Let's talk more pop. I's on I got my ten car watching that. Put them a up. Como tapita, te hizo rap. It's a rapper. Yeah. Alcohol y en el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea? musical de Catalunya. Flashback. Jo que sóc més català que les joves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca o faig trekking per Montserrat. Ah. Jo que voto convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi. Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericols de Sarrià. Jo que... Jo que l'údo fans a les urnes, gaudre piolines i porra. Jo, que... jo que porto l'estelal Tatoada i tiro barres amb el poble Pumpeu Fabra sí. Jo ja que sempre he defensat els productes de la terra Ara m'he enamorat d'una jonida que este fa català el pi de les tres blanques o la guita de la patú. Jo que sóc un gran entès de la cobla i la sardana i el mundillo casteller. Jo sí. que sóc més radical que un oient de la sultana, cremant orquinaona Jo que de la sí. català, Rosalia sempre escolto un millonària, jo sí. sóc més de figa de flau a cinc a Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tobac al sagrat. Sí. Ja jo no guanyo gràmit perquè canto en català, no em basilis amb al·lits culturals. Sí. Què sí. passa de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 Na na na na la burra que era no te va a ayudar olvidarte de un amor que no se va a acabar pues estar con todo el mundo na na na darme las de vagabundo na na aunque es es me confundo y creo que voy a olvidar todas este vacío que no lleva de nada stay with the taylor here hey, it's just taylor swift merry christmas campanades de camp tain sonen des de Martorell amb flashback apuntar-se una festa encara més grossa a dos quarts de dues Little Lou des de la nau 2 de Cariberes amb les sessions de Carles Perérez Andreu Preses i les paranoies del Gran Gerán Comp l’entrada de Little amb la col·laboració de Freiixanet Alícia necessitem persones com tu que són exigents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 a partir d'ara pots recuperar i compartir la trucada despertador que vulguis No m'ho puc creure de veritat Feta al matí la mare que el va parir qué bueno, qué bueno. Entra flashback.cat Apartat, recupera la trucada despertador i troba la trucada a la teva parella, amic, amiga, papa, mama, germana, germana cunyada, avi, d'ara, cosina, cosina M'has fet molta il·lusió Al matí la mare que el va parir et facilitam la feina ja cada dia. Recupera la teva trucada despertador a flashback.cat o a l'am de flashback el matí, la mare que el va parir, et despertem les orelles. Si el teu cotxe és un èxit, és que el teu cotxe sempre escoltes. Flashback. flashback. Gràcies per enganxar-vos a Ràdio Flashback. Mare Rens, bona tarda. Bona tarda. Vinga, arrenquem aquesta. No mora'us. És l'èxit de la setmana, Flashback. La ràdio amb més èxits. Flashback. flashback, flashback. de un domingo entero en el sofá tengo miedo de la luna que hoy es llena y tanta luz me va a matar caminar siento haber esperado tanto nunca quise cagarla y la cagué por esperar he pensado tanto y sigo cien and now yeah. i said what they said I don't need a big feature or a new side sidekick I don't need a new fan cause my boo like it I don't need to wear a wig to make you like it I'm a two-time doing no white know win Throw a shot like you're trying to have a foot fight then All my ops waiting for me to be you, I bet Shit, I got drive, I don't need a car Money really are that we fiending for I'm doing things they ain't seen before Bands ain't dumb but extreme and sore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 pres esa mujer T cansado de pensarte Con el pecho a rato hai sol per ser fri i que m'est no estás E me paso aando mirando tus fotos Querriendo borrrarla, pero no me hu. Go. only know you've been high when you feeling low only hit the road when you're missing home only know you're a lover when you let and you let una ràdio tots els èxits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 But I know that I'll make it out love if I quit calling you my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 But I know that I'll make it I of love If I quit calling you my said Però encara tens temps d'enganjar els -te llençols durant 5 minuts més. En el goent l'amor, expulsant-nos la mandra molt lentament. I és que per mi els teus efectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me duar Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu Vll estar amb tu. Jo vull estar amb tu. en els jocs que t'agrada guanyar La vida tranquil·la els dies d'estiu les nits a la fresca banyant-nos al riu petons i cançons a la platja de Tamarèl eh, eh.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 you want to sound flashback flashback it's one exit this is flashback another banga baby calm down calm down yo this your buddy he my heart for lockdown for lockdown for oh, lockdown yo use me like fanta fanta if I tell you say I love you know day for me and gow Do not tell me no no no no, no.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 Generalitat de Catalunya, sempre endavant Hi ha trens que només passen una vegada a la vida, i ara més et surten de franc Subscriu-te a l'edició digital del Periódico per només 40 euros i em emporta't a regal dos bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El Periódico. En Entendre-hi més. Avui som tots. Això és insòlit, les veus de Flashback no ens trobem mai totes. Home, clar, fem horaris diferents. Però avui sí. No, tots no. Qui falta? La Rosalia, els diets, la Taylor Swift. No, oh, volem dir els locutors. I com és? Perquè volem brindar plegats i desitjar bones festes a la gent que ens escolta. Ah, per això tenim el cabafreixanet aquí, perquè, clar, l'al des del matí, la mare que el va parir, el feedback, el backstage, la llista i tots els nostres programes us desitgem molts èxits i, i bones festes! Aquest Nadal celebrem la vida amb freixenet.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 En el primer pis del Quintón Vividora, on trobaràs la millor gastronomia mediterrània amb barrells catalanes. Fauna restaurant, al carrer del Duc 15 cantonada Canuda prop del Portal de l'Àngel. Reserves a casa de vivi.com. Arriba a Barcelona el circ històric Relui, de Rosa Relui. Des de l'1 de desembre descobreix els orígens del circ amb Quirco dins la carpa Relui, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent. Instal·lat al Port Vell de Barcelona. Històric Relui, el circ de la teva vida. Entrades a relui.com la millor festa de cap d'any de Barcelona es diu al poble espanyol Campanades en directe, 4 copes Raïm Cutilló i la millor música amb Tony Dí, Cal 9.000, Jona Pinto Mireia Digi, Xica Barata i DJ I Divine en tres espais d'un recinte històric. Entrades a pobleguiospanyol.com. No esperis a l'últim moment, que pugen de preu i s'acaben. Hi ha moments que et fan sentir únic nits que et fan sentir especial a Mirablau som experts en aconseguir les dues coses el diumenge 31 festa de cap d'any Mirablau més còctel de benvinguda i cotilló 50 euros a entrada anticipada amb zones privé i premium comença l'any de la millor manera entrades a mirablaubsn.cat Flashback This is my station I don't like it I love it, love it, love it Oh-oh uh So good it hurts I don't want it I gotta, gotta have it Oh-oh uh When I can't find the words, I just go I don't like you, no, I clàssica, no. A la manera clàssica, amb el despertador de sempre. Però, però, però despertador tens? Millor que llivis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulgui. Rà, ràdio, què? <laughs> Entra a flashback.cat, el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. tots els èxits en una sola ràdio. Tots els éxits, This is my station. Flashback! I hate that I remember I wish I could forget What you did last December You left my heart a mess By your blood How could you do it Do it higher, higher. que perquè és de temporada mentre que l'amor queda i és un brotec de fera no prendràs ma maruixa millor quinella que quan la moda fluixa ella encara dura i és que l'amor cega ara hi ha...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 Camina lliure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 Trencat tot a balança ah, ah, ah. Ho hem curat tot mirant els ulls a l'esperança Hem ballat prou, hem ballat sortit del por Vèries vegades vull, vull, vull, vull, vull. Camina lluny Que vencis les pors Quan et plogui a dins Quan et cremi el pit Jo sempre seré aquí Camina lluny Tot és igual. Lluïn. #back. Mi amor, las 6 de la mañana me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero el dan no imaginas el resto, que si no no queda bonito esto. Voy a ir a ti, voy a mirar los ojos, no te voy a mentir, y como los niños psicó esta pendeja salir esperando un sí, esperando un Ya es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara niño tú me tienes Ya es que me gusta no sé cuánto, go go como de lo vas, si quieres te lo digo en portugués, eu me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Catando en los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo cruzaré el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como un Fórmula One Paso de cero a cien, contigo impresioné Destín me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro, juro que volé es, que es que me, me encantas estar se si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Y es que ya me gustan no sé cuánto Más el olor a café cuando me levanto contigo, contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel Que eso está muy bien Una bueno, mulletén Parece un cliché Pero no lo es Contigo aprendí Lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Ahí está, ahí solo, ja. Te quiero de verdad con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me parís de todo lo alto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, un pleo, vamos aquí. Flashback, flashback, flashback, flashback. flashback.